Mari Logorostiaga larriki gaixot, gaixorik laragoitan moroigarren artikuloa ukatu diote, kalean beharko luke. Jokin zantxo 2008an, kondenaren hiru laurdenak betez zituen arren, ez diote baldintzateko askatasuna aplikatzen. Josetxo arizkuren isolaturik dute, beste presorik ikusi naiz hauekin itzegin gabe. Iñaki santeste ban, otxailean, espulsatua eta torturatua izateko arriskularrian dago. Iñaki behamont euskera zikasteko eskubidea ukaturu. Alberto ilundaain bizita batetik itzutzean itzultzen denero de katxeo integrala jasaten du. Jorge Ola, lderzarretik bederatzieun tabarrogeita madik kilometrotara mugitu dute. guren, presok perre20ua denez enzu telefonoz deitzeko eskubiderik. Benito Ferín bizi militarizatua duen erregimen batenpean dute. Felio Sánchez bere zehibeek autoiststriuaa izan zuten bizitatzera zihoaztenean hauek hau presoek jasaten dituzten eskuide urraketen ari gede gatzuk baino ez dira. Egun, zazpideun euskal preso politikok baino gehiagok jasaten duten egoera gordinaren atzalaratzea da. Marilo Jokin etxera, euskal presoak euskal herrira eskuide guztien jabe, ekimenetik espetzeetan espetze ematen ari diren eskuide jazarten guztiak dosier informatibo baten bidez ezagustaraztera eman nahi ditugu.